Felföldi Zita. Más valóságokban lévő ényeid. Ha segíteni szeretnél más valóságokban létező ényeidnek? egyszerű a dolgod. Örült fel magad olyan magasra, ahová csak bírod. Fújd bele ezt az érzést minden más megnyilvánulásodba, amikor már stabilan tartod ezt a magasságot. Nem kell tudjad hány éned van, s azt sem, hogy pontosan milyenek azok. Lehet, hogy mindez azonnal sikerülni fog. Olyan verzió is van hogy valahol elakad a folyamat. Ez utóbbi esetben egy nyúl mély levegővel fújjad ki az akadályokat, ismét örült fel magad és már is újra próbálkozhatsz. A sok-sok valóságot felemelése nem zajlik le pár nap alatt, de a tartós örömállapothoz kell az egész csapat. Miután mindenki egyszerre jó sokan vannak, a királyi többes használata indokolt megfogalmazása az állás, pontnak. Ti sokan vagytok rokonok. Az összetartozás tényszerű adottság. Nem kell azonra gódj, hogy mennyi időt telik a pucolás, hiszen minden egyes tudatosan vett mély levegőben érintve van minden valóság. Ha ezt már tudod, még könnyebb a dolgod. Tisztul a kép és lazulnak a rokonok. Akik mind te vagy, tok, ráadásul az erős is egyre inkább veletek van. Reális lehet, hogy újra kell definiáld önmagadat. Számolhatsz az al hogy ahogy más énjeid felszabadulnak, egyre inkább hálásak lesznek neked. Lehet, hogy visszaörülnek, vagy átengedik számodra az előhozott képességeiket, aztán eldöntheted, hogy használod-e ezeket. Mielőtt visszautasítanád valamelyiket, jusson eszedbe, hogy véletlenek nincsenek. Most még lehet, hogy nem tudod, mit kezdj bizonyos képességekkel, de mindez hamarosan kiderülhet. A linearitás illúziója időnként nagyon vicces. Tedd fel a tudásod egy virtuális polcra, aztán azok ott csendben elparkolgatnak. Ha szükségét érzed, leemeled és használod őket, hanem, ott hagyhatod mindet. Senki nem mondja meg neked, hogyan jársz a szerepedet. Segíthetsz magadon és más ényeid viszont segítenek, s ez felülmúl minden elmével kitalálható esetőséget.